kontemplativní meditace pravé povahy těla. Upozorněji, že tato nahrávka by mohla mít nějaký psychický dopad na citlivé osoby nebo labilní osoby. Je určena výhradně praktikantům damy. Uklidníme se, uvolníme se. Narovnáme záda a zavřeme oči. Děláme několik hlubších nádechů a výdechů. Cítíme postupné uvolnění, zpřítomnění, sklidnění. Na tělo bychom se tedy měli dívat správně, reálně, určitým odstupem a uvědoměním. Při jeho bolestech, negativních pocitech i příjemných pocitech bychom měli být všímaví a ne při poutaní k těmto jevům. Ať už tedy k příjemným jevům tak, že ji chceme čím dál více, anebo k nepříjemným jevům tak, že je musíme vždy striktně a rychle odmítnout. To je vztahování k onomu já, které buď trpí, anebo je tedy ve slasti dražosti, v závislosti na těchto jevech tělesních. Zůstáváme nezávislým pozorovatelem a sledujeme tělo v těle po, při pobývání zvenku a sledujeme tělo, tělo, tělo v těle při pobývání uvnitř. A sledujeme jej i při, ubývá, při pobývání uvnitř i zvenku. Tělo je tu, mění se a stárne. Známe to, co nám ukazují časopisy, ten povrch těla jaký by měl být krásný v těch nejlepších a ideálních případech. A když uvidíme nějaký svůj tedy ideál toho protipohlaví u mužů tedy ženy a u žen muži, tak propadáme této této to kráse, která na nás působí a z hlediska povrchu. Jebká, jemná kůže, mladá, mladé. Oči, obličej, sezření, šlachovitost, statnost, nebo naopak u jen třeba jemnost a štíhlost mnoho různých fenoménů které samozřejmě časem odcházejí, mění se a pomíjejí jako květiny noce které září svou krásou, barvami, vůní a sladkým pilem jeden den. A v zápětí další den, nebo ten ještě následující, jsou zvadle, opadávají. Hroutí se, vyblednou, rozkládají se a nevoní. Naopak. Spíše mají zápach nepříjemný. I my tomuto zákonu nemůžeme uniknout, i my jsme stejní jako tyto květiny. Podívejme se do těla hlouběji. V tomto těle jsou vlasy, chlupy, nechty, zuby, kůže, maso, šlachy, kosti, morek, Ledviny, srdce, játra, bránice, slezina, plíce, blány, jícen, žaludek, střeva, lejno, žluč, sles, hnis, krev, pot, tůk, slzy, Míza, sliny, hleny, kloubní mas a moč, také ušní mas. Zkusíme si několikrát ještě zopakovat asi chlupy, nechty, zuby, kůže, maso, šlachy, kosti, morek, ledviny, srdce, játra, bránice, slezina, plíce, blány, jíce, nežaludek, střeva, lejno, žluč, sliz, hniz, krev, tuk, slzy, míza, sliny, hleny, kloubní mas, moč. Vlasy, chlupy, nechty, zuby, kůže, maso, šlachy, kosti, morek, ledviny, srdce, játra, bránice, slezy na plíce, blány, jícen, žaludek, střeva, lejno, žluč, slze, hnis, krev, pot, tuk, slzy, míza, sliny, hleny, kloubní masmoč. moč. Vlasy, chlupy, nechty, zuby, kůže, maso, šlachy, kosti, morek, ledviny, srdce, játra, bránice, slezy na plíce, Blány jícen, žaludek, střevalej, nožluč, slis, hnis, krev, pod tuk s zimí, zasliny, hleny, kloubní mas masmoč. Vlasy chlupy, nechty, zuby, kůže, maso, šlachy, kosti, morek, ledviny, srdce, játra, bránice, slzy na plíce. Blány jícen, žaludek, střevalej, nožluč, slis, hnis, krev, pod tuk s zimí, zasliny, hleny má smoč. Zrovna tak, jako by to byl vak se dvěma otvory naplnění nejrůznějšími druhy obilovin, jako je horská rýže a normální rýže, zelené fazole, červené fazole, čočka, sezam, Kdyby ho člověk s dobrým zrakem uvolnil, prohlížel by toto je horská rýže, toto je normální rýže, toto je, jsou zelené fazole, červené fazole a toto je seza. Zrovna tak uvažujeme právě o tomto těle ohraničeném kůží a plném nejrůznějších nečistot a hnusů. Je to takový pytel. Když ten pytel rozřízneme, všechno z něj vypadne. Tak zůstáváme při sledování těla v těle zvenku, při sledování těla v těle uvnitř i při sledování těla v těle uvnitř i zvenku. Pokusíme si chvíli představovat si, člověka, kterého rozříznou jako při pitvě a vyvalí se z něj vnitřnosti, odhalí se jeho kosti, všechny e, tyto části. Ukáže se nám srdce, hrudník, ukáže se nám také plno krve a e, různé tekutiny, moč, Semeno a e, tuk, lejno, velký zápach. Postupně otevřeme hlavu a vyndáme mozek. Šťavnatý, měkký a tento mozek je kusem takové houbové hmoty, nijak zrovna vábné, všechny dutiny plné hlenu a také nudlí. Oči, oční bulvy, které jsou zakrvávené a spojené cévami s mozkem. To všechno vydáme ven. Dále otevřeme celou lebku, otevřeme čelist, čelisti a vidíme zuby, jazyk. Krk, jícen a všechno, co je uvnitř. Všude samé cévy a krev, sliny a taky tekutiny, tekutiny v ušním v bubínku nebo vyrovnávacím centru střední uchu. přesně A potom plíce, plícní blány, plícní sklípky. E, vidíme plno těchto, těchto mají houbovitých takových výčnilků. Hm. A svaly paží nejrudnějších do sebe zapletených jsou v podstatě jako maso, Když jste na nebo na takém velkochovu a tam visí ty krávy na těch hácích, ty, ty to maso, tak to je stejné vlastně. A e, samozřejmě žíly, klouby, kosti. Dále otevřeme i teda celý hrudník a vidíme e, samozřejmě srdce, to je taková jako hodně zvučná hmota. No, asi jste ho někdy viděli třeba zvířát. No. Ale čoudek, teda kde jsou ještě části nestrávené potravy, samozřejmě žaludeční kyseliny, které někdy vycházejí s vracením. To znamená všechny teda ty doprovodné šťávy. Různé enzymatické, které se podílejí na procesu trávení, když otevřeme ten žaludek a 12 terník napůjí se střeva. A tedy vidíme vlastně lejno, které je ve střevě a to samozřejmě velmi zapáchá. No a také Ledviny, Slezinu. všechno to vyndaváme. Je to vlastně ono to, když ta bříšní stěna vlastně to celé drží a pokud ji rozřízneme, tak ono se to prostě jen tak lehce vysype všechno ven. Pak samozřejmě pohlavní ústrojí, které tedy této, při této příležitosti zrovna vábné není příliš. Vidíme tedy různé napojení, záleží tedy jestli u muže nebo u ženy. Různé tedy ústrojí pohlavní vnitřní, že? Tak třeba u ženy vidíme teda dělohu. Vidíme tam uh, různé uh, části, které se k ní váží vaječníky a vagínu. v mnoho částí a není to vlastně jakový, jakoby vak pytel. Se týče muže, tak tam vidíme prostě napojení, žlázy, semovno vody, prostatu, varlata, žlázy, a samozřejmě močový měchýř plný moči, která většinou příliš nezapáchá, ale také není zrovna vábná tekutina. No a konečník samozřejmě. Dále stejní svaly, klouby. Klouby kolení, Češka i teda nárty, kotníky, kůstky, prsty e, na nohou, kostra. E, taková ta skorna těla, kůže na patách, anebo i ty různé bradevice a jaké e, teda. Tu a tam nějaký puchejřík s, s tím hnisem uvnitř a nejrůznější druhy problémů tělesných, kterých je teda nepřeberené množství zánětů a jakých lupenka a jakých vředů a nádorů. No, opravdu nepřeberné množství e, mající všechny barvy. Takže to by byl jenom takový letmý pohled a e, my bychom si tedy uvědomili, že to je naše tělo, toto je tělo, které zde je a zde e, ho nahlížíme jak zvenku, tak zevnitř, tak zvenku i zevnitř sledujeme vznik i zánik jevů v těle. Těla v těle. No a nyní přejdeme k elementům. V tomto těle je tedy, jsou tedy čtyři elementy země, vody, ohně a vzduchu. Zem se váže se vším pevným, zemským. Voda se váže se vším soudržným a se vším, se vším co, se, co se tedy váže k sobě. Oheň se, se týká tepla či chladu a Pohyb v těle je element vzduchu, jakýkoliv pohyb. No. Tak jako když zručný řezník nebo řeznický učení poráží a rozporcuje krávu a začne rozprodávat na křižovatce čtyř hlavních cest, zrovna tak se pohlíží na tělo v jeho poloze a pohybu, jen z hlediska těchto elementů elementů pevnosti, soudržnosti, tepla a pohybu. Tak zůstáváme při sledování těla v těle zvenku, zevnitř a zvenku i uvnitř. No a teď přistoupíme k závěrečné kontemplaci posmrtného těla. Představíme si tělo na hřbitově odhozené, odložené, mrtvé jeden, dva nebo tři dny. Představíme si, jak je napuchlé s mrtvolnými modrými skvrnami, rozkládající se a samozřejmě začíná zabáchat. Připomeneme si, věru i toto mé tělo podléhá takovému zákonu, takovému dění, tomu neunikne. Věru mé tělo podléhá tomuto zákonu, takovému dění neunikne. To se stane s mým tělem, to je jistota. až umřeme, a my určitě umřeme. Stoprocentně. Dále přejdeme k představě další fáze, Uvidíme na hřbitově odložené tělo, které vrány, je stráby, supy, psy, šakaly a různé druhy červů ožírají. Takže ještě jednou, odložené tělo, které vrány, je stráby, supy, psy, šakaly. A různé druhy červů ožírají. Už se tam ještě najde něco dobrého, tak e, něco, co by mohli využít pro svůj prospěch, e, pro, pro svůj energii, tak to konzumují, pojídají. Připomeneme si, že i za života jsme měli a máme tedy teď v sobě bytosti v kůži. Bytosti, které se živí kůží, které žijí v kůži, kálejí do kůže a umírají v kůži. Máme bytosti, které žijí v našem mase, Pojídají naše maso, kálejí do našeho masa a umírají v našem mase. Bytosti, které žijí v našich kostech, které se živí našimi kostmi, kálejí do našich kostí a umírají v našich kostech. A bytosti žijící v našem morku, které se živí naším morkem, kálejí do našeho morku a umírají v našem morku. Tak, co se týče požírání bytostí těla, uvědomíme si, že i mé tělo podléhá takovému zákonu, věru, takovému dění, tomu neunikne. I mé tělo podléhá takovému zákonu, takovému dění, tomu neunikne. No a dále si představíme tělo na hřbitově odložené pozůstávající už jen z kostry s masem a krví pohromadě udržovanou šlachami. Takové, mas, takové tělo velmi zapáchá, extrémně zapáchá pachem, který je opravdu velmi intenzivní a na zavracení. Pokud jste někdy našli mršinu v, v lese, tak možná víte, jak, jaké to bylo nadechnout se takového smradu. Není horšího smradu na téhle zemi. A představíme si takové naběhlé ze žloutelé a červami prolezlé, tedy už červy opouštějící takové tělo, které už opravdu jen, jen tedy pozůstává z těch šlach a kostry, maso. No a e, pomyslíme si i takovému zákonu, mé tělo podléhá, věru, takovému dění tomu neunikne. Věru, takovému dění tomu neunikne. Takovému zákonu, mé tělo podléhá, takovému dění neunikne. Dále tedy, když už červy opustily definitivně to, co všechno sežrali a všemi barvami už se tělo namokovalo a jako zbarvilo namukvané a už, už popreskalo a všechno už z něj vylezlo. Tak zůstává tělo teda už jen z kostry, bez masa a z krvavené. Pomyslíme si, že takovému zákonu, takovému dění i mé tělo věru neunikne, odléhá moje tělo i takovému zákonu. Potom už zůstane jen kostra bez masa a již neskrvavená A dále z kostí uvolněných z vaziva rozházených v různých směrech tu kost ruky, tu kost nohy, tu kost holení, tu kost stehení, tu kost kyčle, tu kost páteře a tamhle lepka každá na jiném místě. Pomyslíme si, že takovému zákonu i mé tělo podléhá, věru takovému dění tomu neunikne. Takovému zákonu mé tělo podléhá, i takovému dění věru neunikne. Dále pomyslíme, že bychom mohli vidět na hřbitově odložené tělo e, z kostí jako mušle bílé barvy a dále z kostí léta starých nakupených na hromadě. A dále ještě bychom mohli vidět tělo pozůstávající z kostí zpráchnivělých a rozpadlých v prach. Tak s pomyšlením věru i toto mé tělo podléhá takovému zákonu, takovému dění tomu neunikne. Tělo je tu, tedy tak je jeho všímavnost zpřítomňována pouze v rozsahu nutném pro poznání a uvědomění. Pobýváme nezávisle a nelpíme na ničem ve světě i tak. Pobýváme při sledování těla v těle.